Čitaj mi svetog evanđela po Jovanu. Hvala tebje, Gospodin, slava tebje. Pazimo. Na šest dana prije pashe, Dođe Isus u Vitaniju, Gdje je bješe Lazar koji umre. Boga on podeže iz mrtvih. On je mu pak zgotoviše večeru i Martas služše, gazarješe jeo donjih, što sjejahu s njim za trpezon. A Marija uzeši utru pravoga Nardova, Kupo cijenoga mirisa, pomaza noge Isusove i obrisa svojom kosom noge njegove. A kuća se napuni mirisa od mira, onda reče jedan od učenika njegovih, Juda Simonovi iskariotski, koji ga nam jevašo izdati zašto se ovo miro ne prodade za 300 dinara i ne dade sirom asim a ovo ne reče što mu bješe sto godo silom maha nego što bješe u kop imaš kesu i uzimaš što se metaše u nju. A Isus reče, ostavi je, ona je to sačuvala za dan mojega pogreba, jer siromah je svagda imate sa sobom, a mene nemate svakda. Doznade pak mnogi narodi iz Judeje, da je ondje i dođoše ne samo radi Isusa, Nego i da vide Lazara, koga on podiže iz mrtvih. A prvo sveštenici se dogovoriše da i Lazara ubiju, jer mnogi od Judeja dolažahu zbog njega i vjerovahu u Isusa. Sjutradan mnogi narod koji bi još došao na praznik, čuvši da Isus dolazi u Jerusalim, uze od Palmi i iziđe u sretanje i klicah u Osana. Blagosloven koji dolazi u ime gospodnje, car Izrailje. Isus, našavši magara, usjede na njega kao što je pisano. Ne се se, kćeri si onova, evo car tvoj dolazi, sjedeći na magaretu. Ali ovo ne razumiješe iskrva učenici njegovi, него kada се прослови Isus, Onda se sjetiše da obješe za njega pisano i da mu ovo učiniše. A svjedočaše narod koji bješe s njim kada vazara pozva iz groba i podiže iz mrtvih. Zbog toga mu i iziđe narodu sretanje, jer čuda je on učinio. Prije nego što umremo, braće i sestre, jer umrijećemo svi bez izuzetka, samo mali broj njih, po riječima svetog apostola Pavla, ali pošto se odigraju svi oni događaji koji su najavljeni duhom svetim i preko Boga našeg i spasa Isusa Hrista, I preko svetih apostola mislimo na one konačne i krajnje događaje koji se sve više približavaju i koji će se sigurno odigrati, a veliki su i strašni i po onom danu koji najavljuju jer treba prvo oni da dođu pa tek onda onaj veliki i strašni dan. Ali i pored toga što su strašni po najavi onog strašnog dana, bit strašni i sami po sebi, po događajima koji će se u njima odigrati. I samo jedan mali broj ljudi, po riječima svetog apostola Pavla, dočekat silu sa visine. Dočekat će živoga Boga koji bude dolazio na obracima ovog puta u svoj, svojoj sili i slavi da sudi živima i mrtvima. I taj mali broj ljudi dočekaćega na nogama. A mi i najveći broj ljudi prije tog dana Ipak će okusiti smrt. umrjećemo. Bez izuzetka, braće i sese, razmišljali mi o smrti ili ne. Smrt ide na nas. I vidite i sami svjedoci ste da mnoge već oduze od nas. Mnoge će danas oduzeti. Neki već jutradan I svakog dana Nekoga uzima A mnogo je važno prije Nego što i sami umremo Bez obzira što smo mladi Znate, umiru mladi na veliko Raspitajte se malo Pa ćete vidjeti da je velika zabluda Da samo starci umiru Velika zabluda Iđavolska prevara. U miru mladi, braće i ses, vrlo mladi ljudi u miru. Tako da i svaki od nas u svakom danu može da bude iznenađen. U svakom danu može smrt da okusi. Zato je ovaj dan mnogo važan za sve nas, jer svi ćemo Umrijeti. I zaista, ako ne povjerujemo u tom, a vjera, braćo i sestre, u to da ćemo umrijeti, toliko je važna, toliko je neophodna, da je možemo slobodno uporediti i njenu važnost staviti odmah uz našu vjeru u vaskrsenje. Jer ako ne povjerujemo da ćemo umrijeti, mi ne možemo u vaskrsenje povjerovati braće i sestre. I zašto je danas naša vjera ugrožena? Zašto se mi slabo sabiramo oko onoga ko jedini može život vječni da nam da i koji je jedini vaskrsao iz mrtvih i nikad više smrt okusiti neće. A i tada je okusio Da bi smo mi mogli od vječnog života da okusimo. Zašto se mi ne sabiramo? Zašto je nama ili tijesno ili dosadno hramo? Zašto jedva čekamo da izađemo iz crkve kad se poslije mnogo samoubjeđivanja ipak dovučemo do nje? Otkuda to obraća i sese? je skoba tamo tamođe je vječna širina? Otkuda muka, tamo gdje je jedini izvor mira i blagoženstva. Otkuda bje, bježanije i bjegekstvo, iz hrama u kojem nam se vječni život nudi. Oduda obraćaju sestre što mi ne vjerujemo u smrt. Mi ne vjerujemo u smrt. Mi hoćemo da povjerujemo u život bez smrti. Nema toga, braćo i sest, u takav život nije ni Bog vjerovao, u takvo oživljenje nije ni naš spasitelj vjerovao, u krajnjem on je i došao, on je i postao čovjek. Ne, braćo i sest, da bi mislio i živio i životario onako kako mi životarimo. I time smo gori od beslovesnih, jer beslovesnima je dobro, oni su u tim okvirima, ali mi ljudi, ne vjerujući u smrt, mi smo gori od njih. Naši životi su ružni, braći i sestre, bolesni, iskrivljeni, tu nikakvoga života nema. To je jedna jadna scena, jadna i pretužna. I zato je Vjera u smrt braće i sestre I vjerovanje u to Da ćemo umrijeti Mnogo važno Važno da bismo mogli Ozbiljno Da povjerujemo U pobjedioca smrti Jedinog koji je pobjedio Braće i sestre Drugog nema Vjerujte Nijedan drugi nije pobjedio Nijedan drugi je neće pobijediti, a svi koji je pobjeđuju i koji će pobjeđivati dok god vremena i umiranja bude, mogu to da urade samo kroz njega, samo kroz njega, kroz Isusa Krista, vaskrsloga Boga čovjeka i kroz njegovo vaskrslo tijelo. A dželje je to tijelo, braći i sestri, to je crkva Hristova, crkva pravoslavna. Vidite li vi, braći i sestri, ovaj hran? Vidite li vi u pravoslavnu crkvu na ovom Balkanu, na ovom špicu Balkanskom? Šta mislite? Da su svi za? Da je svi vole? Da je svi podržavaju? Da je svi pomažu? Da su svi blagonakvoni prema njenom prisustvu i na ovim prostorima i na bilo kojem drugom prostoru i u bilo kojem drugom narodu, ne braću i sestre. Nije ona poželjna. Od dana kad je osnivač naše crkve, glava naša, gospod Isus Hristos, došao da nam pomogne, došao vječni život da nam davu. Da nam da silu da možemo smrt da satiremo. Svijet se pobunio i ustao na crkvu. Od onog dana u pa do dana današnjeg. I gotovo da nema vremena da djeca smrti ne ustaju na crkvu, živu, na vaskrslo tijelo Hristovo. I mi smo svjedoci, braće i sese, da je crkva zaista tijelo Vaskrsvoga Boga. Pa kako bi mogle, braće i sese, da danas, u 21. vijeku, ajde da idemo dalje u ona rana gonjenja, rana vremena, nama je to, mnogo je to nama daleko, mi ne razumijemo više to vrijeme rane crkve. Mi kad bismo ovako navodno pobožni, kako reče jedan od naših Vladika, djeco moje, bojim se ja, kaže i za vas, ne znam ja ko bi od vas ostao u crkvi da ga malo pritegnu kao što su pritezali naše svete pretke. Divne svete mučenike i ispovjednike, kaže onako iskreno, ne osuđuje, kaže, vjerujte mi, ne znam ja da li bi iko od nas ostao u crkvi. Da Gospod opusti malo jači pritisak. Ali dopuštao je, braćo i sestre, i evo crkva i danas postoji. I šta ime Gospod potvrđuje? I u šta mi treba da povjerujemo? Pazite, to je mnogo važno. Nemojmo da žmurimo. To je radi nas, braćo i sestre. To je znak. Ako crkva Hristova, pravoslavna crkva, pa ako hoćete i ovaj manastir, On bio dugo zapušten, dugo u rušavinama. Mnogi još uvijek ne znaju da on postoji. I ne samo ovaj, nego i mnogi drugi sveti manasiri i svete crkve. Oni su, braćo i sve sve, opet vas krsli. A zašto i kako? Kojom silom? Kojim dade tu silu? Otkuda taj duh da mogu ponovo da ožive, ovako da nas saberu? Jer mi se nismo potrudili, braće i seste, nismo. Neko drugi se postarao da bismo mi mogli ovdje danas da se saberemo. Duh Boži, braće i seste, duh vaskrsloga Boga, on podiže hramove. Nije to novo nastajanje, to je projava vječne sile, vječnoga života. To je projava vaskrslih sila. Boga čoveka Isusa Христа, I mi stojeći храм ovom hramu, braće i sestre, i učestvujući u životu naše crkve, koja je tijelo, zapamtite to, mnogo je važno jer danas vidite i sami, velika je hajka na pravoslavnu crkvu. Iz polja i iznutra. Sile adske napadaju je iz polja i iznutra. Takva je crkva, ima izdaja, braće I apostoli izdaju. Jude je bio jedan od 12 storice, pa izdao Boga. I uvijek je bilo oni koji izdaju Boga. Nemojte to da vas mučuje. Danas unakrsna vatra raznih informacija. U redu, nećemo mi ni da sudimo, ni da osuđujemo. Ali ni jedna od njih ne smije da pokoleba naš odnos prema savršenom Bogu, savršenom Bogu čovjeku i jedinom čovekoljubcu koji nas ništa manje ne ljubi nego što je ljubio svete apostole ljubeć na silnom ljubavlju a sila te ljubavi provjerena je braće i sestre najbolji, najboljim provjerama to je smrt i stradanje koliko nas gospod ljubi on je pokazao stradajući за нас, umirujući за нашу vječnost i vaskrsavajući jednom za uvijek i jednom za svakog onog koji u njega bude povjerovao. Onako kako treba da se vjeruje i onako kako nas crkva Hristova, crkva pravoslavna do dana, današnji guči. I evo danas. Prije nego što krene da potvrđuje svoju ljubav, jer nedelja strasna, nedelja stradanja, braće i sest, jeste projava ljubavi Božje prema svakom od nas. I sami vidite kad neko postrada za vas, kad vam neko krv daje, kada vam neko novac pozajmljuje, kriza je, muka je, pa od nekoga pa vam da novac, ajde mi smo danas... Krv zamijenili za novac, više toliko nije ni važna krv, daj novac, u redu. Kad nam neko novac da, pa ga onda ispoštojmo jer on je svoju ljubav prema namo potvrdio davanjem. A tek kad nam oprosti nešto što nemamo da mu vratimo, onda ga poštojemo, braću i sestre, zato što je on projavio ljubav prema nama djelatno, ne preko raznih poruka, pisama, razglednica i sujetnih zabava, rođendana, svadbi, slava, nažalost, i slave su danas postale sujetne. Nema tu ni vjere, nema tu ni ljubavi, ni bratske, ni prijateljske, ni krvne, ni duhovne. A onaj ko ljubi, on će potvrditi ljubav žrtvom, braći i sese. Samo žrtvom. I ova nedelja, nedelja stradanja gospodnji, ovaj čovjek koji strada, Isus iz Nazareta, to nije samo čovjek, braće i sest, pa ide da je čovjek pa strada radi nas. Neka bude i ideja, neka bude samo u ideji čovjek koji je poželio da postrada radi svih ljudi, pa neka bude i u ideji, neka bude i kao obmana, pa i uzvišenu. Ali ovo nije obmana, ovo je Bog, braće i sestre, koji radi nas strada. Zamislite to. A ko to danas radi nas čini? Vidite da svi varamo jedni druge, svi obmanjujemo jedni druge. Kad treba žrtva, nema nikoga, nema prijatelja. Nekad i najbliži hoće da zastanu i da nas puste Da nas otpuste, da nas zaborave leđe, da nam okrenu najbliži, a da ne govorimo onima kojima mi ništa u životu ne predstavljamo. I to mnogi ubija, braći i sestri, to mnogima izaziva muku u duhu, to mnogima kosti lomi i život ih a ne treba tako da bude, braći i sestri. Zašto? Pogotovo ne među pravoslavnim hrišćanima. Pa neke nas izdaju, braćo i sestre, kao što su i džakona vakuma izdali. Duhovni otac ga je izdao. Duhovni otac ga je izdao. Nagovarao ga je da se odrekne vjere u živoga Boga. Da se odrekne onoga koji ga je krvljić kupio. Majka ga je nagovarao da se odrekne Boga pozivajući ga na njenu mlijeko, na ljubav roditeljsku, Majke te voli, odreci se oca nebeskovi. I nije se odrekao braćo i sest, Kako da se odrekne onoga koji je za razliku od majke Bog, braćo i sestre? Kako da se odrekne onoga, onog Boga koji ga je krvlju uzljubio koji ga je podigao iz mrtvih, kako da ga se odrekne tako i mi, braćo i sestre iako nas se možda kao pastve kao naroda poneki od pastira odreknu ne znamo mi u kako ćemo vrijeme da uđemo kako da se odreknu i najbliži i sa desne i sa lijeve strane sklon je čovjek da izda Nikad, braće i sestre, ne smijemo biti iznenađeni. Može da nas izda bilo ko, vjerujte mi. U nikoga ne smijemo imati puno povjerenje. Ne dolazimo u podozrenje. Ne mislimo na to. Ali povjerenje u čovjeka nikako. Proklet je ko se u čovjeka izda. Poštovimo jedne druge, ali poštovimo, braće i sestre, čovjeka kao slabog i sklonog izdaju i prodaju. Čovjek može Boga da izda. I mnogi od nas ga izdaju, braće i sestre, svakodnevno. A kako čovjeku i Boga izda da ne izda čovjeka? Pa makar to bili najbliži, zato je, braće i sve mnogo važno da ličnost Gospoda Isusa Hrista zauzme centralno mjesto u našim životima. Da naš Bog bude naš Bog, da bude Bog našeg srca. Našeg uma, našeg, naše volje, našeg jezika, našeg tijela, našeg vremena, našeg prostora i naše vječnosti. Tamođe on ne zauzima takvo mjesto, tamo je sve nakrivo, braćo i sestre. Stalno muka, stalno problemi i greške u komunikacijama. Pa kako možeš da komuniciraš sa čovjekom kad sa Bogom nemaš vezi? Kada je loš odnos prema Bogu, pa ne možeš ti ni sa najrođenijima da imaš dobre i kvalitetne odnose. Zato Lazareva subota i ova cvjetna nedelja pokazuju nedamoćan način kako gospod, braće i sestre, rešava taj problem. I to najveći problem smrti. Jer smrt, braćo i sestre, prekrati i te loše odnose, a i one nazovi dobre. Koliko je ljudi ispalo iz zagreljaja ljubljenih. Koliko je smrt ljudi razdvojila. Koliko će ih razdvojiti. A ljubav i vjeru čovjeka prema Bogu, braćo i sest, smrt ne može da razdvoji. I gospod na Lazarevu subotu, evo i danas, kroz ovo sveto evanđelje, na jedan vrlo praktičan način pokazuje svoju silu i vlast, koju nije izgubio braće i sestre. I dan danas ima, vjerujte. Danas on u kući za trpezom sjedi sa Lazarom četvorodnevnim. Zamislite, Pazite kako je to izvrtanje situacije. Pazite pucanje svih onih pravila. Gospod na ovaj način, prije svog vaskrsenja, ruši sve zakone, sva pravila. Pogledajte, to je mnogo moćna cena. Ako ne vjerujemo da je gospod Igao Lazara, braće i sese, odmah možemo da napustimo hram. Bolje ga je sad napustiti Nego, kao mrtav, skrnaviti nedelju Vaskrsenja. Bolje je sad izaći. Ko od nas ne vjeruje da je Gospod Isus Hristos podigao Lazara, koji je četiri dana bio u grobu. On nije hrišćanin, braćo i sestri. On nije hrišćanin. On nema vjeru. On Boga naziva lažovom. Ili ima nemaran odnos prema njemu. Ali pazite, nije ga samo digao iz groba. Pogledajte danas. Pogledajte tu čudnu scenu koja prevrće sva pravila ovoga svijeta. A i daje nova pravila po kojima mi treba da se vladamo. Mi pravoslavni hrišćani. Pogledajte kakvi su temeli naše vjere, braći i sest. A mi ih Bojim se, mnogi nemamo kao takve, nepokolebljive. Vidite Boga i čovjek Isuse Hriste. Diže je iz mrtvih glasom. Znači, umre, rekao je samo Lazare, izađi napolje i mrtvac izlazi. I šta se dalje dešava? Evo, čuli smo ovom svetom evanđelju. Odlazi u kuću i ruča sa njim, braćo i sve se. Pogledajte scenu. Lazar sahranjen, počeo da smrdi, da se raspada danas sjedi za trpezom sa gospodom našim Isusom Hristom i ruča braćo i sesto jede, zamislite nije podigao nekim elektrošokovima pa mu je vratio život a i to je danas za medicinu veliko, vratio ga u život daje znake života Reanimacija, ne braći i sestre Tu nije bilo Nijednog od ljekara tu Uopšte nije bilo nikakvih klinika To je prosto bio glas A gdje će ljekar Gdje vidjeli ljekara Sa inekcijom ispred groba Ili sa terapijom ispred mrtvačnica A pogotovo Ljekari konziljume Koji se okupljaju Četvrtog dana posle sakrana Četvrtog dana samo su leveci i još uvijek vluće suze, dok i one polako ne počnu da se lade i zaborav da nanosi rđu na um. A onaj koji ne zaboravlja čoveka ni u životu ni u grobu, evo ga danas, braće i sestre, ruča sa Lazara, mrtvac sjedi i ruča, kao živ, sveju je u redu. Ništa mu ne fali, nema nikakvih vrtoglavica, nema mučnine, ima apetit, braćo i seste, sjedi i jede. I zamislite tu scenu. A evo i mi smo danas za tom trpezom ovdje sabrani. Danas je Lazar sa nama na ovoj svetoj liturgiji, braćo i seste. Ali kao hrišćani, pravoslavni hrišćani, nećemo da puštamo slajdur kao u crkvama koje su se odrekle duha svetov pa da puštamo slajdove i da gledamo filmove nego ćemo umom da se ozrcavamo ono što se desilo i što se dešava Lazar je danas u ovom hramu braću i sestre sa nama za trpezom poslije četiri dana provedenih u grobu i gospod želi da ga vidimo kako jede sa njim i da i mi zajedno sa onim silnim narodom, jer silni narod se okupi oko Boga, braći i sestre, oko Gospoda Isusa Hrista, ne samo zbog njega, nego i u Lazara da vide, to se prvi put desilo, da čovek ustane i da jede, da bude sve u redu. U Lazara je posle toga živio još 30 godina, bio u episkopskom činu. Zato je mnogo važno da danas... Snimimo, braćo i seste, taj događaj, duboko u srcu da ga imamo, da bi naša vjera u silu Božiju bila tvrda vjera. I da se pripremimo da dočekamo i vaskrsenje gospoda našeg Isuse Hrista, koji je ovim vaskrsenjem Lazarevim projavio silu božanstva, braćo i sestre, kroz našu ljudsku prirodu a svojim tridnenim vaskrsenjem potpuno satro smrt, jer Lazar je, pošto je vaskrsao, opet i umro posle 30 godina, a gospod jednom vaskrsnuvši više ne umire, smrt više ne vlada njime. I naša pravoslavna crkva postoji, braći i sestre, upravo iz tog razloga da nam obezbijedi večni život, da nam a kako nam ga daruje ako ne kroz sve te tajni, svetu liturgiju mi kad se pričašljujemo tijelom i krvlju mi unosimo vječni život u sebe mi se braci i se vjerujte, posle pretvaranja svetih darova, čuvajte se te pomisli one mnogo opasan tu moramo vjerovati da su posle pretvaranja pred nama tijelo i krv raspetoga i vaskrsloga Boga i vazneseno da je pred nama tijelo i krvo onoga koji će opet doći da sudi živima i mrtvima. I mi kad ga gledamo ispred sebe, mi treba da vjerujemo da je pred nama onaj i tijelo i krvo onoga koji glasom pad potresa, koji glasom mrtve podiže, a mi još nismo umrli, braći i sestre. I tu je tajna crkve. Još nisam ni umro, a počeo sam vječno da živim. Eto nam crkva, braće i sve, eto što ona daje. I onda smrt kad nas stupi, ona najlazi na vječni život koji smo primili kroz sve te tajni život po volji vječnoga Boga. Ona nema više vlast, nema više silu. Zato je mnogo važno, prije nego što umremo, a svi ćemo umrijeti, da steknemo vječni život. A vječnoga života, zapamtimo to, obraćuje se, nema izvan vječnoga Boga. A vječnoga Boga nema izvan Svete Trojice, izvan Oca i Sine i Svetoga Duha. A Svete Trojice nema izvan Svete Crkve sem u prelesnim oblicima i lažnim učenjima, a mogućnost da ga steknemo još za života vremenoga prije nego što nas smrt posjeti, daje nam se kroz svetu i božanstvenu liturgiju. A svetu i božanstvenu liturgiju nećemo zavoljeti, nećemo je posjećivati i nećemo na pravi način učestvovati u životu crkve ako prethodno ne povjerujemo u smrt ako nam prethodno kužnji zadah mrtvog čoveka ne probije kroz nosnice ne probije brokade uma da omirišemo trugo ljudsko meso naših roditelja naših muževa i žena Da omirišemo, kako kaže vladika Nikolaj, i dodirnemo hladne grudi naše djece, sinova i čeri. Ko to ne omiriše, ko to ne osjeti, ko u to ne povjeruje, iako se još nije desilo, taj neće liturgiju trebati, taj u Boga neće vjerovati, jer on u smrtne ne vjeruje, a kako će vjerovati u pobjedioca smrti? neka bi dao Gospod molit vama svetoga četvornenog Lazara da nam misel na smrt uđe duboko u srce braćo i sestre da rastjera sve lažne nade u lažni život i u lažne živote i u lažne vjere. nego da imamo tvrdu vjeru u smrt da ona bude tvrd temelj nepokolebljivi temelj naše vjere upobjedioca smrti jedinog istinitog Boga gospoda našeg Isuse Hrista koji će kao što je Lazara podigao podići sve ljude na dan opšteg vaskrsenja i suditi po vjeri braćo i sestre oni koji su vjerovali biće će primljeni u vječnost oni koji nisu vjerovali Biće predati obrasti tame, od koje neka nas gospod izbavi vjerom pravoslavnom i silom svoga tridnevnog vaskrsenja. Amin Bože dajte.